Hatodik fejezet A longborni hölgyek rövidesen meglátogatták a netherfield és azok élő formában viszonozták a látogatást. Miss Bennett vonzó modora egyre jobban megnyerte Mrs. Hurst és Miss Bingley tetszését. S bár anyját elviselhetetlennek találták, hugaival pedig jóformán szóba sem álltak, a két idősebbik Bennet lányjal hajlandók voltak elmélyíteni az ismerettséget. Jane a legnagyobb örömmel fogadta ezt a figyelmességet, de Elizabeth még akkor is úgy látta, hogy mindenkivel gőgösen bánnak. Hugaival is alig tesznek kivételt, s nem tudta őket megkedvelni. Jane iránti tartózkodó kedvességüket viszont megbecsülte, mivel az minden bizonyal Mr. Bingley vonzalmának jele és eredménye volt. Minden találkozásuk alkalmával meglátszott, hogy Bingley bámulatot érez Jane iránt. Elizabeth szemében ugyancsak nyilvánvaló volt, hogy Jane enged a vonzalomnak, amely az első pillanattól fogva felébred benne, és azon az úton van, hogy komolyan beleszeressen Binglibe. Mégis örömmel gondolt arra, hogy az emberek nemigen fogják felfedezni a vonzalom titkát, mert Jane lelkében az erős érzés kiegyensúlyozott kedéllyel és derűs módorral párosult. S ez megvédte őt az arcátlanok gyanakvó kíváncsiságától. Ezt a meggyőződését barátnőjével, Miss Lukaszszal is közölte. Ilyen esetben felelte Charlotte talán kellemes megtéveszteni a világot, de a túlzott óvatosság néha hátrányos is lehet. Ha a nő az érdekelt férfi előtt így ügyesen titkolja érzelmeit, esetleg elszalasztja az alkalmat, hogy magához láncolja, akkor pedig sovány az a tudat, hogy a világ nem gyanít semmit. A vonzalomhoz rendszerint annyi hála vagy hiúság tapad, hogy veszélyes dolog az teljesen magára hagyni. Kezdetben még szabad a szívünk. Mi sem természetesebb, mint hogy egyik szemét jobban kedveljük a másiknál, de igazán beleszeretni valakibe, minden bátorítás nélkül, ehhez kevés embernek van mersze. Tíz közül kilenc esetben a nő okosabban teszi, ha több érzelmet mutat, mint amennyit érez. Binglinek tetszik a nővéred, ez kétségtelen, de talán meg is marad a tetszésnél, ha Jane nem megy félúton elébe. De hiszen elébe megy amennyire a természete megengedi. Ha én észrevettem, hogy kedveli Binglit, akkor azt a férfinak is látnia kell, ha csak nem ostoba tuskó. Ne felejtsd el, Eliza, hogy ő nem ismeri Jane természetét úgy, mint te. De ha a nőnek tetszik egy férfi, és nem is igyekszik ezt titkolni, a férfinak is rá kell jönnie. Talán rá is jön, ha elég sokszor látja. Bingli és Jane elég gyakran találkoznak ugyan, de sohasem töltenek órákat együtt, mivel pedig mindig nagy társaságban látják egymást sok férfi és nő között nem fordíthatják a találkozás minden pillanatát beszélgetésre. Jane-nek ezért minden fél órát ki kellene aknáznia, amikor lekötheti Bingley figyelmét. Ha már egyszer biztosította magának, akkor bőven lesz ideje beléz szeretni, amennyire jó lesik. Nem is rossz terv, felelte Elizabeth. Ha csak arról van szó, hogy valaki jól kíván férjez menni, magam is talán ezt tenném, ha gazdag férjet, vagy akármilyen férjet akarnék fogni. De Jane nem így érez. Cselekedeteit nem irányítja ilyen szándék. Jelenleg még afelől sem lehet bizonyos, milyen erős az ő vonzalmas, mennyire fele meg a józanésznek. Mindössze két hete ismeri Binglit. Négy fordulót táncolt vele Meritomban. Egy délelőtti látogatást tett netherfield házában, azóta pedig négyszer vacsorázott a társaságában. Ez még nem elég ahhoz, hogy megismerje a jellemét. Persze, hogy nem. Legalábbis, ahogy te előadod. Ha csupán vacsorázott volna vele, legfeljebb annyit tudna róla, jó étvágya van-e vagy sem. De ne felejtsd el, hogy négy estét együtt töltöttek. Négy este pedig nagy idő. Igen. Ezen a négy estén megállapíthatták, hogy a 21-est jobban szeretik a Máriásnál, de ami egyéb fontos jellemvonásaikat illeti, nem hiszem, hogy sokat tudtak volna meg egymásról. Nos, mondta Charlotte, én tiszta szívből sikert kívánok Jinnek, s ha holnap férjhez menne Bingleyhez, véleményem szerint éppen annyi esélye volna a boldogságra, mintha egy álló esztendeig tanulmányozná a jellemét. A boldog házasság tisztán véletlen dolga. Bármilyen jól ismerték a jövendő házastársak egymás természetét, bármennyire hasonló hajlamaik voltak a házasság előtt, ez cseppet sem mozdítja elő boldogságukat. Később mindig ellentétek fejlődnek ki köztük, és ez elég a súrlódáshoz. Legjobb, ha az ember minél kevesebbet tud a másik hibáiról, akivel az életét le kell élnie. <gül> Mulatságos elveid vannak, Sárlott, de mit sem érnek, Magad is tudod, hogy nem érnek semmit, s hogy te sem rendeznéd be szerintük az életedet. Elizátt lekötötte Mr. Bingley figyelmessége Jane iránt, s közben nem gyanította, hogy ő maga is bizonyos érdeklődést ébresztett Bingley barátjában. Mr. Darcy eleinte alig ismerte el róla, hogy csinos. A bálon nem tartozott bámulói közé, mikor pedig újból találkoztak, csak azért nézett rá, hogy bírálhassa. De miután önmagát és barátait meggyőzte, hogy a lánynak jóformán egyetlen szép arcvonása sincs, rájött arra, hogy sötét, kifejező szeme szokatlanul értelmessé teszi az arcát. Ezt a felfedezést egyéb nyugtalanító felfedezések követték. Bár kritikus szemmel nézte, és látta, hogy Elizabeth alakja távolról sem tökéletesen arányos, Mégis kénytelen volt elismerni, hogy termetek könnyed és kecses. Hiába állapította meg, hogy modora nem az előkelő világé, közvetlen játékossága őt is megragadta. Elizabet mindebből semmit sem sejtett. Az ő szemében Darcy csupán az az ember volt, aki mindenütt kellemetlenné tette magát, és őt sem tartotta elég csinosnak, hogy táncoljon vele. Darcy szerette volna a lányt jobban megismerni. Beszélgetni ugyan még nem beszélgetett vele, de figyelte, amint másokkal társalog. Elizabeth észrevette ezt. Éppen Sir William Lukaszéknál voltak, ahol nagy társaság gyűjt össze. – Mit akarod ez a Darcy? – kérdezte Sárlottól. – Folyton fülelt, mi alatt Forster ezredessel beszélgettem. Erre a kérdésre csak ő maga tudna válaszolni. Ha továbbra is így viselkedik, okvetlenül tudomására hozom, hogy hallgatózása nem került el figyelmemet. Nagyon gúnyos a szeme, és ha nem támadok rá, még a végén félni kezdek tőle. Darcy hamarosan feléjük indult, bár semmi jelét sem adta, hogy beszélgetni óhajt. Miss Locass kötekedve felszólította barátnőjét, hogy hozza szóba a dolgot. Elizabeth nem is habozott, hanem Darcyhoz fordult, és ezt mondta. Nem gondolja, a Mr. Darcy, hogy igen ékes szólóan beszéltem az e imént, amikor Forster ezredes gyötörtem, hogy rendezzem bált Meritomban? Nagy eréjel beszélt, de ha bárról van szó, a hölgyek mindig erélyesek. Látom, szigorúan ítél meg bennünket. Most aztán rajtunk a sor, hogy meggyötörjük, mondta Miss Lukasz. Kinyitom a zongorát, Eliza. Tudod jól, ezután mi következik? Mondhatom furcsa, egy barátnő vagy. Folyton azt akarod, hogy mindenkinek zongorázzam is énekeljek. Ha hiú lennék zenei tehetségemre, felbecsülhetetlen segítséget jelentenél. Így azonban inkább nem ülök le olyanok elé, akik a legjobb művészekhez szoktak. Mikor azonban Miss Lucas nem engedett, Elizabeth hozzátette. Rendben van, játszom, ha kell. Majd komolyan dárszira pillantott, és így folytatta. Van egy régi jó mondás, mindenki ismeri erre felé: Tartsd vissza a lélegzeted, hogy lehűthesd a levesed. Én is kímélem a torkomat, hogy annál jobban énekelhessek. Elizabet előadása élvezetes volt, de távolról sem művészi. Egy-két dalt elénekelt, de még mielőtt új volna, már is ott termett a zongora mellett Méri Huga, és sietve elfoglalta a helyét. Ő volt az egyetlen csúnya lánya családban, és ezért nagy igyekezettel képezte magát, és alig várta, hogy minden alkalommal fitoktathassa tudását. Mérének nem volt sem tehetsége, sem ízlése. A hiúság szorgalomra ösztökélte, de egyúttal tudálékos és öntelt modort fejlesztett ki benne. És ez akkor is károsa hatott volna előadására, ha magasabb színvonalat ért volna el. Elizabeth könnyed és mesterkéletlen játékát sokkal nagyobb élvezettel hallgatták, pedig fele olyan jól sem játszott. Méri egy hosszú hangversenymű után skót és ír dalokkal aratott dicséretet és sikert. A dalokat hugai rendelték, akik a terem végében buzgón táncra perdültek néhány Lukász csemetével, meg két-három tiszttel. Mr. Darcy a közelükben állt, és magában méltatlankodott, hogy minden társadás kizárásával így ütik adjon az estét. Annyira elmerült gondolataiban, hogy észre sem vette a mellette álló ször William lucas amíg az rá nem kezdte. Milyen bájos szórakozás ez a fiatalság számára, Mr. Darcy! Hiába a táncnak nincs párja. Az én szememben ez a művelt társadalom egyik legkifinomultabb kedvtelése. Minden bizonyal uram, amellett az az előnye is megvan, hogy a világ kevésbé művelt társadalmaiban is gyakorolják. Minden vadember tud táncolni. Szörvilliem csak mosolygott. Ö, az ön barátja! Pompásan táncol, folytat a kis szünet után, mikor Bingley is csatlakozott a táncolókhoz, s nem kétlem, hogy ön is jártas ebben a tudományban, Mr. Darcy. Azt hiszem, uram, Meritonban látott már engem táncolni. Valóban, s a látvány nem cseké élvezetet nyújtott nekem. Ebben a pillanatban... Elizabeth közeledett feléjük. Sir William hirtelen igen lovagias cselekedetre határozta el magát, és oda kiáltotta leánynak. Drága Miss Eliza! Hát maga miért nem táncol? Mr. Darcy, engedje meg, hogy bemutassam ennek az ifjú hölgynek. Nála jobb táncos nem is kíválhat. Biztosra veszem, hogy ennyi szépségnek ön sem tud ellenállni. Ezzel megfogta Elizabeth kezét, hogy darcy tegye, aki rendkívül megvolt ugya lepve, de nem húzódozott. A leány azonban tüstént visszavonta kezét, és kissé zavartan fordult Sir Williamhez. Nem, uram, egyáltalán nem szándékozom táncolni. Kérem, ne gondolja, hogy azért jöttem erre, mintha táncost akarnék magamnak fogni. Mr. Darcy komoly és udvarias hangon kérte, hogy tisztelje meg és nyújtsa kezét a tánchoz, de hiába. Elizabeth szilárdan kitartott elhatározásánál még Sir William sem rendíthette meg, bárhogy igyekezett rábeszélni. Maga olyan kitűnően táncol, Miss Eliza, hogy kegyetlenség, ha megtagadja tőlem azt az örömet, hogy táncolni lássam. És bár Mr. Darcy általában nem híve ennek a szórakozásnak, bizonyára hajlandó lesz bennünket egy fél órára lekötelezni. Mr. Darcy maga a megtestesült udvariasság jegyezte meg Elizabet, mosolyogva. Valóban az. De ha megfontoljuk az okot, drága Miss Eliza, nem csodálkozhatunk készségén, mert hiszen kiemelhetne kifogást ilyen partner ellen. Elizának pajkosan villant meg a szeme, és elfordult. Ellenkezése egyáltalán nem ártott neki Mr. Darcy szemében, aki bizonyos benső melegséggel gondolta leányra, amikor Miss Bingley megszólította. – Hadd találjam ki, mint tűnődik. Hm, – Nem megy az olyan könnyen. – Azon gondolkozik, milyen kibírhatatlan volna, ha sok estét így kellene töltenie, ilyen társaságban. Higgy el, teljesen igazat adok magának. Soha életemben nem bosszankodtam ennyit. Micsoda ízetlen, lármás mulatozás! Miféle üres fejű és mégis öntelt emberek! Mit nem adnék, ha az ön gúnyos magyarázatát hallhatnám róluk? Biztosíthatom, hamis nyomon jár. Sokkal kellemesebb gondolatok foglalkoztattak. Azon tűnődtem, milyen nagy gyönyörűséget szerezhet egy szép szempár, ha egy csinos nő arcából tekint reánk. Miss Bingley azonnal mister Darcy arcára szegezte tekintetét, s tudni akarta, melyik hölgy ihlette őt ilyen elmélkedésre. Miss Elizabeth Bennet, jelentette ki Darcy szemreben nélkül. Miss Elizabeth Bennet, ismételte Miss Bingley. Szólni sem tudok a meglepetéstől. Mikor nyerte meg így a szívét? Ha szabad kérdeznem, mikor kíválhatok maguknak sírik tartó boldogságot? Mindjárt gondoltam, hogy ezt fogja kérdezni. A hölgyek képzelete igen gyorsan száguld, és egy pillanat alatt a tetszéstől a szerelemig, a szerelemtől a házasságig szökken. Tudtam előre, hogy gratulálni fog nekem. Nos, ha ilyen komolyan fogja fel a dolgot, akkor már is végleg elintézetnek tekintem. Bájos anyósa lesz, mondhatom. És persze állandóan magukkal lakik majd a Pemberley kastélyban. Darcy rendületlen közönnyel hallgatta, hogy Miss Bingley így mulat rajta, mivel pedig a fiatalember nyugalma arra vallott, hogy nincs semmi veszély. Miss Bingley... Szabadon ontotta szellemességeit.